Старото и новото посвещение В миналото, за да влезе някой във връзка с невидимия свят, е минавал през посвещение, като е прекарвал три половина дни една мистична смърт. Това е символизирано състоянието на Йона три дни в корема на Кита. В древността е имало различни форми на посвещение. От такъв род посвещение бил и Соломон. Но Христос казва Тук има много повече от Соломона. Много повече от Йона. С това Христос загатва, че в света е навлязло нещо ново. Тук има нещо, при което човек, когато той е развил до зрялост своя аз, се съединява с това, което принадлежи на Царството Небесно. Силите на Небесното Царство се съединяват с дествената част на човешката душа. А тази действена част на човешката душа принадлежи на Небесното Царство. Хората могат да я покварят, като се отказват от Христа, но те могат да я развият и облагородят, ако приемат Христа в себе си. Така Христос внася в своето учение онова, което тогава дойде, като един нов елемент на земята. Ние виждаме как всички стари начини на възстановяване на Царството Божие бяха изменени чрез събитието на глугота. За това Христос казва още Истина ви казвам, между вас има такива, които могат да видят Царството Божие не само по начина на Соломона, чрез откровение или чрез посвещение в знака на Йона. Ако такива между вас не биха постигнали нещо друго, те никога не биха видели Царството Божие в това си въплащение. Те по-скоро биха умрели. Това значи, че те не биха видели Царството Божие при тяхната смърт, ако не бяха посветени, но в такъв случай те би трябвало да минат през едно състояние, подобно на смърт. Но сега Христос искаше да каже, че може да има и такива хора, които преди да умрат, могат да видят Царството Небесно, чрез това, което е дошло като един нов елемент в света. Отначало учениците не разбираха за какво става дума, но той искаше да им покаже че те трябва да бъдат онези, които преди да умрат от естествена смърт или преди да изпитат състоянието подобно на смърта, което се е практикувало при древните посвещения, биха познали тайните на Небесното царство. Но те не разбраха, че те, които бяха около него, са определени да изпитат онова мощно действие на Христовия дух, чрез което непосредствено трябва да се издигне в духовния свят. Духовният свят трябваше да бъде разкрит без знака на Соломона и Йона. Непосредствено след тези думи е описана сцената с преображението, където тримата ученици Петър, Яков и Йоан са възнесени в духовния свят и виждат там Моисей и Илия, и самата духовна същност на Христа. С това Христос показва третия начин за проникване в духовния свят, освен под знака на Соломона и под знака на Йона. Това е новото знамение на времето, когато Азът трябваше да се развие, че сега той непосредствено трябваше да бъде вдъхновен, че божествената сила трябваше да бъде непосредствено на аза, а не на астралното или на етерното тяло. След това Христос казва на учениците си Вложете тези думи в ушите си. Дошло е времето, когато синът човечески, ще бъде предаден в човешки ръце. Това значи, че е дошло времето, когато хората трябва да развият в себе си аза когато учениците, както и другите хора, трябваше да видят в най-висока форма в Исуса Христа. Този аз е синът човечески, който трябва да бъде предаден на човеците. Штайнер определя последния начин разликата между старото и новото посвещение. Разликата между източното и западното посвещение се състои в това, че първото става в състояние на сън, а второто в будно състояние. Избягва се следователно винаги опасното отделяне на етерното тяло от физическото. Избягва се също абсолютното подчинение на ученика на учителя. Западният учител не иска никого да владее, нито да обръща, а само разкрива това, което той е видял. Изказва това, което той знае, понеже го е изпитал сам. Обаче има три начина на слушане. Слушане с подчиняване на думите на учителя, като на един непогрешим авторитет. Слушане с едно критично чувство, противопоставяйки се на всяка идея като противник. Слушане скромно, без сервилна вяра, Както и без противопоставяне, оставяйки да действат идеите върху себе си и наблюдавайки техния ефект. Такова трябва да бъде поведението на ученика пред неговия учител при западното посвещение. Колкото до посветителя, неговото първо правило ще е да бъде служител. За него не е цел да моделира ученика по своя образ, но да развие вложеното в него, да развие божественото в него. Той не иска да фабрикува едно изкуствено цвете, но да направи да се развие една жива пъпка, колкото до догмата тя има стойност само като принцип на еволюция. Всяка истина. И всяка мисъл, която не стига до душата, защото не е пропита от чувство, е мъртва мисъл.